Samozrejme nulová koncepcia. Raz rozhádzovanie, potom utahovanie opaskov. A stále dookola a dookola. Ako dlho to ešte budeme trpieť? Ako dlho budeme čakať, že ďalšie voľby prinesú iný výsledok? Len blázon verí, že rovnaký postup raz zázračne prinesie iný koniec. Stačilo. Prestaňme byť divákmi vo vlastnej krajine,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 musíme nahliadať aj do našej minulosti. Dnes sa v dvanástej časti pravdivých dejín Slovanov vydáme na cestu do našej dávnej minulosti, no nie tej, ktorú poznáme z učebnic. Pozrieme sa na alternatívny, no podľa všetkého pravdivý pohľad na dejiny našich predkov. Mojím hosťom je vám už určite známa osobnosť, ktorá sa tejto téme venuje s hlbokým rešpektom, zanietením a roky hľada súvislosti, ktoré boli zámerne prehliadané či vymazávané. Privítajte so mnou Oskara Cvengroša, autora rozsiahlej publikácie Pravdie dejiny Slovenov a Slovanov. Oskar, vitaj. Prajem dobrý večer všetkým poslucháčom, aj tebe, rastlovi, aj štúdiu. Ďakujem pekne. Dnes môžete taktiež volať na telefónne do číslo do štúdia plus 421 48 381 01 01 alebo písať na e-mail KSK. Takže, Oskar, dúfam, že sa máš dobre, hlas máš nabrúsený a môžeme pokračovať v dejinách našich predkov. Ja by som si dovolil urobiť takú, by som povedal, odbočku, pretože minulom vysielaní si mi poslal nakoniec e, takýto nejaký komentár poslucháča a myslím si, že stojí za toho prečítať a vysvetliť niektoré veci, lebo Možno viacerí takí poslucháči majú takýto názor a trošku ten môj pohľad na to uviesť teda. Takže ja budem čítať teda, čo si mi poslal. Vtedy sme sa bavili o tých Sarmatoch, Avaroch a vlastne, vlastne o tomto. Dneska vlastne budeme pokračovať o, o Srboch ako jedným zo sarmackých kmeňov. A na to pán teda napísal, že pán Svengroš nezjednodušujte Nemôžete východňarov alebo rusínov automaticky spájať s grécko cirkvou. církvou. Úloha pardon, Unia, z ktorej potom vznikla táto círke, prebehla až v 16. a 17. storočí. Na Podkarpacku to bolo v 17. storočí v roku 1646, ktorý by ste mali používať pravoslávny, ortodoxný alebo veriaci byzantského obradu, ktorý nám podľa diejpíscov priniesli niekedy v 9. storočí Cyril a Metod z Grécka či Macedónska. Tu sa priznával, že v tej debate, čo som používal, som to zjednodušil, ale v knihe je to tak, v týchto uh, kontenciách, teda, uh, intenciách, teda ako uh, píše pán. Ano, toto je, sú všeobecne uh, teda známe veci. A pokračujem teda ďalej. Do sa uchylujete ku skratkám a čo sa týka etymológie, uh, ste v tom, zdá sa mi, preborník. Nič zlom. Vážim si vaše nadšenie, ale niekedy sa mi zdá, že si dosť vymýšľate a svoje domnieňky ďalej rozvíjate, ako by to bol odborne potvrdený predpoklad. Aj preto, o tom som presvedčený, vás ľudia oficiálne skúmajúci dejiny neuznávajú. Sám si e, svojim nekorektným nadšením pilíte konár dôveryhodnosti Odpis ĽUBO. No, k tomuto by som uh, vysvetlil takto. Uh, keď človek píše knihu, vysvetlí nejakú vec v jednej kapitole a potom sa zamýšľam nad tým, teda, uh, keď to o nejakých ďalších 10-20 strán vlastne potrebujem na to odkázať, že ako to napísať. Hej. Je to naozaj veľmi ťažké, ak uh, chcem ak chce niekto napísať knihu, ktorá by bola čitateľná. Ja som napríklad túto chybu urobil pri prvej knihe, kde som išiel veľmi do šírky. A tam som všetko chcel vysvetľovať a potom som ako keby, že stratil niť. Toto je veľmi ťažké. A potom sa môže zdať, že keď používam niektoré, teda niektoré už prdenia z predchádzajúcich, alebo zo predchádzajúcich strán, alebo to ešte len bude vysvetlené o nejakých 20, 30, 50, 100 strán ďalej, ono to potom vyzerá, že naozaj, že si vymýšľam. Ale ja si zásadne dávam pozor, aby som používal oficiálne zdroje a to počiarkujem. Hej. Čiže v tomto smere možno pán nepočúval všetko do posiaľ a priznávam sa, že ešte veľa vecí bude ešte len vysvetlených. Takže tamto je, tam je vlastne, môže to tak vyzerať. Ale keby sme si rozobrali napríklad len jeden problém, napríklad avarov, alebo len Sarmatov a všetko by sme zhromaždili a urobili sme niečo ako, v, keď programátori robili programy, kedy si dneska už to málo kto používa, ale keď sa to v školách učí, tak sa používa to, hovorí si tomu vývojový diagram. A keby si pán nakreslil alebo posluchač takýto vývojový diagram z toho v tej etymológie, ktorú používam, plus písomné uh, doklady, plus reálne pretavenie sa teda v, uh, tej etymológie v praxi, ja po chvíľočku uvediem príklad, tak vyjde určitý obraz. A tento obraz ja som sa snažil dať do knihy, ale je možné, že sa mi to až tak nepodarilo, ten obraz, ten vývojový diagram, ktorý mám v hlave, dať až tak na ten papier, aby to bolo až tak polopatisticky pochopiteľné. V tomto možno ešte mám čo doháňať. Každopádne ide o taký komplex a také kvantum dat, že je to naozaj veľmi ťažké. Čiže naozaj dá sa to rozpytovať a odporúčam čitateľovi zadovážiť si knihu a chce to takto naozaj seriózne teda posudzovať a urobiť si takýto vývoj diagram. Lebo O avaroch, napríklad spomínam na troch alebo na štyroch miestach. A všade sú iné informácie. Lebo im sa sa až tak samostatne nevenoval. Čiže tam potom môže vznikať nejaká tá, tá, ten nesúlad. A preto by som v takých prípadoch kritiky uprednostnil, keby, keby vlastne poslucháči, aj tí, ktorí skúmajú dejiny a ktorí ma neuznávajú, aby napísali konkrétne, tak ako to pán uviedol v tej prvej polovici textu, že konkrétne uviedol, že vlastne som to zjednodušil a konkrétne uviedol fakty. Hej? Čiže takto sa treba vecne baviť a nie také všeobecné, všeobecné, by som povedal, frázy, že toto neuznávajú, lebo toto sú vaše domnieky. Konkrétne, čo sú moje domnieky? Toto nie je tak, lebo preto. Keď nebudeme takto pristupovať k riešeniu problémov, my sa nikdy nepohneme ďalej. Hej? A a ja sa opýtam. A aké exaktné fakty viedli historikov, tých, ktorí skúmajú dejiny k tomu? To je rečnická otázka. Nej? Tých historikov, ktorí skúmajú dejiny, ako dospeli k tomu, že sme prišli na naše územie v 5. a 6. storočí? Fakty. A keď sa začneme o tomto baviť, zistíme, že z hola nemajú nič. Majú len domnienky. Nej? Tie domienky, z ktorých ja som v, tomto, v tejto pasaži obviňovaný. Ale ja verím, že Ľubo to myslel dobre, ako ja to vítam, pretože, pretože naozaj je tam taká spleť dát, že keď to človek len počúva na prvé, na prvé počutie, tak sa to môže zdáť, že to sú nezmyslí. Alebo, ale keď si to nakreslí a urobí ten vývojový diagram, aha, toto slovo, to, toto, tak a tak... Takto sedí. A poviem príklad. Všeobecne etymológia vysvetľuje meno poliakov, že ich meno pochádzajú od polany alebo pláni a tak ďalej. Toto je všeobecné vysvetlenie a takto sa, to, takto sa to chápe. Na odkiaľ pochádza pomenovanie poľana. A potom sa opýtam, a odkiaľ napríklad pochádza pomenovanie pole. A etymologický pôvod, to jadro, je zjavne zhodné. A keď sa zamyslíme, pôjdeme do tej faktografickej oblasti, do reality, tak vieme, že ešte donedávna fungovalo tzv. dvojpolné hospolnohospodárstvo. To znamená, jeden rok sa sadilo... Na jednej polovici a na druhej polovice e, e, zem ležala ládom a pasol sa dobytok. Tak sa to vystriedalo a tak sa to striedalo. Čiže bola polovica. Čiže idem na pole, idem na polovicu. Idem na to pole, ktorá je práve tá polovica, ktorú môžem obrábať. Páto, rastio, logický, e, logické pozadie. Idám sa ťa. Aló? Čo? Nemá, nemá, nemá. Ale toto, čo som povedal, nemá? Že idem, no, na pole, idem na polovicu? Dobre. A teraz, čo je... Zoberme si vrch poľana. Keď si zoberieme... V Google to dokonca myslím, že je. Keď si zoberieme poľanu vrchol, my zistíme, že Poliana je dvoj dvojvrchol. Poľanu tvoria dve vrcholce. Tuším, západná Poliana a poľana, alebo tak nejako už, nie som si istý, ale myslím, že to je západná. Hej, či je to, dvo, je to typický dvojvrchol. To ešte nájdeme dokonca aj na Wikipedii. Hej. Čiže my opäť tu máme polovicu a polovicu. Čiže ten názov má a, logické a, opodstatnenie v realite. Hej. A poďme teraz ďalej. Poľany vlastne... Tý... <kým> ako a, čas kopca sa väčšinou používala práve a, na tých svahoch, ktoré mali pozdĺžny tvár. To znamená, ako keby že ten kopec nebol, teda nebol kúželovitý, ale bol pozdĺžný. To znamená, mal jednu polovicu, jednu stráň a druhú stráň. A vidíš, že aj to slovo stráň je ako strana. Hej? Čiže opäť vidíme, že máme tam nejaké logické konzekvencie k realite k geografické realite. Tie slova neboli v našom jazyku vymyšľané len tak. Hej? Majú svoju genezu, na geografickú alebo na konkrétnu realitu životnú. No a poďme teda k tým Poliakom. Uniká nám mnohým, že Polania, to bol historický kmeň, ktorý opisuje poveľ vremených liet, boli dve, skupina, dve skupiny poľanov, Jedni boli na území dnešného Polska a druhý na území Ukrajine, dnešnej Ukrajiny. A delila ich polnica alebo delnica tejto rozvodie aj, ku ktorému ešte len uh, dvojdeme. Už sme ho spomínali, ale ešte k nemu dvojdeme. A rozvodie rozdeľovala kmeň poľanov na dve polovice. Na Poljanov a na Poljanov. Chápeme po, pointu? A ešte pred Prvou svetovou vojnou Polsko sa aj rozkladalo aj na území. Haliče, to znamená aj na druhej strane. Hej, čiže boli Poliaci aj na jednej, aj na druhej strane. A už len taká pikoška na záver. Svetopluk je v niektorých zdrojov na, na označovaný ako Sarmat, ale aj ako Poliak. Ale keď pôjdeme do historiografie Poliakov, Svetopluk tam nie je. On sa nachádza v srbských dejinách. A ako mohol byť Poliak? Keď Poliaci ho nemajú vôbec v tých svojich uh, sozname vládcov. Aj? Ako mohol pochádzať z Polska? No a potom, kde bolo to Polsko? Nebola to tá dielnica, tá polnica a pochádzal zo, sever, zo Severných Karpat? Preto bol Poliak? A potom to Poliak nebolo. Uh, bolo naozaj to, ten geografický pôvod, od tej dielnice, od polnice, ktorá rozdeľuje vlastne stredom Európy a vlastne severnými Karpatmi tiež prechádza tzv. rozvode, ktorá je, bola nazývaná aj tá dielnica alebo polnica, alebo rozvode a malo mnoho iných názvov. A mohol vlastne aj obyvateľstvo, ktoré obývalo jedna a druhé slahy, boli teda tí Poliaci alebo Polania. A on sám Svetopluk mal názvu to Polko. Svetý Poliak? Polian? Hej. Čiže tu máme tie konzekvencie, na ktorými sa tí, ktorí skúmajú dejiny, oficiálne nezamýšľajú. A preto moje výsledky sú iné. Hej. V tomto je ten problém. A neuznávajú. Jako... Ja som spomínal... to. To, opakujem, čo sme povedali v prvom dieli, tuším, že ako zasadalo kolokvium, keď vyšlo zo pár takých kníh, vyšol som ja, potom celohromník a potom uh, Timura a oni, oni v panike zasadli a, za kolokvium za uzavretými dvermi a tam bola Slovenská akadémia vied a bolo tam aj, boli tam aj uh, uh, historici z Matice Slovenskej a a v podstate riešili čo s takými ľuďmi ako sme my. A, a viac menej, e, boli tam podpísaní, že bolo to aj na internete. A keď mi vyšla druhá kniha, uhry boli slovania, ja som na e, svojej webovej stránke zverejňoval, zverejňoval som informácie teda o tých uhroch. Hej. Tak mi jeden z toho kolokvia zavolal a mi povedal, pán Stengro, všetko, čo máte na stránke o uhroch, je pravda. Kde sme, mi povedzte. A kde sme, keď teraz som mal telefóna pár dní dozadu, že matičiari v Bratislave chceli s Mirom Demkom, ktorý 20 rokov skúma Franca Lista, má doložené kvantum dát, že to bol Slovák, všetci historici ho ignorujú, hovorí, že keď ide v Bratislave po meste, tak sa mu všetci vyhýbajú, pretože s ním nechcú komunikovať, a sa ho boja doslova. slova. A Gešper, predseda Matice Slovenskej, zakáže od hlavičkou Matice a v priestoroch Matice realizovať prednášku s Mírom Témkom. Kde sme? Hej. Čiže ja, ja takíto uh, ľudia, oficiálne skúmajúci dejiny ako nemôžu zaujímať. Ja hľadám pravdu, snažím sa to robiť zodpovedne najlepšie, ako viem, dívam sa na to ako technik a vždycky hovorím ľuďom, neverte mi, preverte si to. Dávam zdroje a celý môj konštrukt a, a vlastne tej koncepcie dejín je založený práve na týchto zdrojoch. A sú to zdroje, ktoré sú oficiálne uznávané. Hej. Nie sú tam žiadne a velesové knihy, ani nič podobné, preto práve, pretože viem, že práve toho by sa chytali, Takže sú to je čisto postavené na oficiálnych, prevážne západných zdrojov. 99% sú, za, pardon, 95 sú západné zdroje. Hej. Takže je to postavené na reálnych nohách a vrátim sa teda naspäť. A ak sa to niekedy zdá, že je to vlastne tak šmrcnutá informácia, tak je to najpravdepodobnejšie preto, lebo je to vysvetlené inde a doložené konkrétne, hej? Troj je pekne počiarov. A môžem teda v následujúcom čítaní aj zdôrazňovať potom tieto zdroje, aby sa a, možno aj v tej čítanej podobe nezdalo, teda, že ako tu to bolo povedané, že si, <ský> si vymýšľam, zásadne sa držím reality. A tejto logiky, ktoré som vysvetlil teda na, tých, a, na tej poľane, na, na tých Poliakoch a, a vlastne. <ský> a, tej polke, polovici pole. A ešte jedna taká zajímavá pikoška na záver, na zamyslenie. Hej. Tým, skrze to slovo pole, polovica. A vieme, že Zeme guľa gulá je guľatá, aj keď niektorí tvrdia, že nie je, ale my všetci väčšinou študovaní vieme, že je guľatá. Či je to nejaký glób, nie je teda ideálna guľa, je to dajme tomu nejaká, nejaká sferický elipsoid. Protoid. Ale, ale má ako keže dve polovice. Hej? Má severnú pologuľu a južnú pologuľu. Hej? Sleduje hraste, Veľmi dobre. A, a má, teda má, severný pól a južný pol. To znamená, to slovo pól je od slovenského slova polka. Polovica. Pol. Chápeš? Áno, áno. A pozri sa do anglištiny, pozri sa do francúštiny, pozri sa do nemčine. Do Nemčiny všade máš slovenské slovo pól. Mm. Oh. Prečo nie je v angličtine half? Prečo Paul nenazývajú, nenazývajú half? A prečo požívajú slovenské slovo? Aj teraz si vymýšľam. Nechcelo sa im to nejakým spôsobom asi prekonvertovávať do angličtiny. Hej, tu, tu som si vedomý, že som šľapol na pole, ktoré informačné pole, ktoré jednoducho chcelo byť v úvozovkách, chcelo byť nejakým spôsobom zvazané a úspešne sa im to doteraz darilo. Hej? Ale jednoducho sú tu fakty a takýchto slov je viacero, ktoré sú exaktne naše, používa ich svet a my si necháme vtlkať do hlavy, že sme nejaký posledný, nejaký, nejaký jak to sa to hovorí, že holubičí národ a ešte neviem, to, takéto taraniny. My sme slave. Otroci. Hey. No. Slave. slave. Slave boli, slave boli vlastne Slovania v západnej Európe sa stali slave. Áno, áno. Hey. Tam z nich urobili slife a na ich úplne vyhladili. A posledným sa podarilo urobiť to v Grécku, v severnom Grécku, a, a v Nemecku a samozrejme v Uhorsku aj, a vznikli maďari. No, poďme na text. Vyčerpávajúce, výborne pokračujeme. My sme, začali, my sme začali kapitolu o srboch, kde sme teda hovorili. Hovorili teda, že. Hľadám ten nápis, Srbsko-sarmatská elita. A opäť to, že Srbi boli Sarmati, s tým prišiel a, poľský a, veľmi známy, veľmi uznávaný historik, Sulimierský. Nevymyslel som si to ja. Hej. A, on to ale, on, ale tých Srbov nazýval teda, že, že to boli tí. Um, to je taká oficiálna otrepaná fráza, že to boli títo, ako so sa tomu hovorí, Ir Irán z Pers že to boli perské národy. Hej, hej. To všetko, čo nevieme akože sklačiť do košiara, tak to sú perské národy. Tých peržanov muselo byť toľko, že ja sa čudujem, že celý svet nie vôbec Persia. Hej. No a poďme teda pokračovať v tomto teda ďalej. Označenie srbská menom Raška Rascia používala staršia maďarčina koncom 18. a začiatkom 19. storočia stor v tvare rác napríklad rác Orságbant to znamená krajina uh, rác to krajina uh, Rašky alebo teda Srbsko. A rác pochádza z pomenovania ras Rus označujúceho obyvateľov marchie Ruizoru teda východoslovákov Sarmatov Rusnakov rasena, či je tam spoločná, spoločná teda jazyková teda etymologická platforma. V severnej časti marchie Ruizorum sa nachádzala spomínaná historická bojka, odkiaľ je odvozovaný pôvod Srbov. Ďalší maďarský výraz, tentoraz pre pomenovanie Rusov, je oros, ktorý je identický so starogréckým oros a slovenským horos, teda horský, v oboch prípadoch s rovnakým významom hora. Ak e, teda posluchač počúva, tak ja to ešte dovysvetľujem. Oros v preklade z grečtiny do slovenčiny znamená hora. A ak si dáme h na začiatok, alebo robíme prídych, tak máme ho, horos hora a tentokrát už po slovensky. Čiže vidíme, že grečtina a slovenčina má v niektorých slovách veľmi blízko. Hej? A opäť pred nejakými 150 rokmi Gregor Dankovský napísal o tomto veľmi zaujímavú knihu, kde porovnával Homerovú grečtinu uh, so češtinou a zo so slovenčinou a pekne zdokladoval, krásne zdokladoval na vlastne tých jazykových prvkoch aj na samotných slovách, že stará veka grečtina, stará grečtina bola jedným zo slovanských nárečí. Poďme ďalej. V oboch prípadoch s rovnakým významom hora. Východoslováci obývali horné Uhorsko, ktoré bolo zároveň aj hornaté, je to karpatský oblúk, a zároveň bolo v stredoveku označované ako Marchaio Ruizorum, čo ideovosť zodpovedá samotnému povedovaniu Oros. Zase dovysvetľujem k tomuto. A do polovice 18. storočia množstvo francúzských map našiel som dokonca aj písomné troje vo francúzštine, vo francúzskej encyklopédii, označuje Horné Uhorsko potisie, to znamená dnešné východné Uhorsko. Až od polovice 18. storočia, keď začínala maďarizácia, sa Horným Uhorskom stalo Slovensko. Dneska, že Felvidek. A pre nedôverčivých, tak nedávno, keď reagoval na Felvidek a Hrnkok, tak povedal v podstate toto isté. Akurát nie je to všeobecné poznanie o tomto. Hej? To znamená, že naozaj do polovice 18. storočia Horné Uhorsko bolo potisie. To znamená Východné Slovensko, Východné Maďarsko, a Sedmohradsko a dnešná časť Srbska. Hej? Severná časť Srbska. To bolo Horné úhorsko. A dokonca a v francúzských zdroj hovorí, že hlavné mesto Horného Uhorska bolo, bola Pešť, alebo budi Už teda neviem jedno z tých už sa tak presne nepamätám. <laughs> Je to niekde aj zazdrojované v knihe. A, a hlavné mesto Dolného Uhorska o Prešpork, to na Bratislava a máme to čierne na bielom a máme to doložené a preto to tak zdôrazňujem aby som uh, vysvetlil poslucháčom, že aj keď je text napísaný len takto jednoducho má to pozadie uh, uh, informačné pozadie, ktoré je doložené na inom mieste tejto knihy hej? to znamená, žiaľ nemôžem všade sekať uh, zdroje a kušetkému lebo tá kniha by bola dvakrát taká hrubšia Hr tá dvakrát taká hrubá hej? Z uvedeného vyplýva, že pôvod názvu Arsa, ktorý spomínal Prokopios, zjavne súvisí s menom Oros, teda Rus. Arsa ako hora, čo svojou postatou vystihuje situálne pevnosti gradina nad starým trgovišťom. To sme spomínali v predchádzajúcom dieli tu Arsu, ktorá je spájaná teda s tou, tou rážkou. Pôvod mena Rus do karpatského priestoru kladie staroruské dielo rozprávanie o Slovenovia Rusovi i meste Slovenské. A po rusky to je, že skazanie je o Slovene i Ruse i Górode slovenske A situuje ho do roku 2409 pred našim letopočtom. Môžem sa Prepo... spýtať? No, kľudne. Ja som sa niekedy dávnejšie učil, že slovo Rus alebo Rusín má pôvod v far... vo farbe vlasov. Akože sú ryšaví. To je také vysvetlenie, vysvetlenie, ale... ale uh, ja by som to povedal. Uh, nie je veľmi nejakým spôsobom preferované. Momentálne najpreferovanejšie vysvetlenie je to, ktoré priniesol uh, Miller v... to bolo kedy 1700 čosi aj nejaké 18. storočie, tak to uzavíme. A priniesol to na, to na Ruskej akadémii vied v Petrohrade a, a predstavil tam tú svoju teda, teóriu, histórie Rusov. Dneska sa to Ruska ako takého má Slovanou. Dneska sa to oficiálne že čiže to, to je dneska platné, on to vtedy prvýkrát predniesol a tam vlastne uh, predniesol to teda, že slovo Rus pochádza teda, že to boli variagovia, že to prišlo vlastne zo Švedska a že Rusi boli vlastne Švedi. Zjednoduše nepovedané. A, a Lomonosov, keď toto počul, tak vyskočil a, a skoro ho tam ubil, tohoto Millera. A potom ho vlastne zavreli do Petrpravovskej pevnosti. No a keby nebol šľachtic, tak ho ako popravia. Hej, no ale posedel si rok tam a potom ho pustili. Hej. Čiže, čiže k tomu mám, to by to... To má tiež... Ne, Dohovor. Nebolo to príjmané v tých časoch tak pokojne, jak my si dneska myslíme, že to len takto nás prekonvertovali a ozrobili z nás blbečkou historických alebo otro, otrockých závislých teda, a na ich dejinách, ale jednoducho mal, bol tu nejaký odpor. Len, len my sa o tomto dneska neučíme. Zase nevieme o tom. Ideš? Ja uh, viem, respektíve viem. Tiež som sa to učil uh, tiež z alternatívnych zdrojov, že ešte počas Atlantídy a všetkých tých iných kontinentov uh, jedna z migračných vln putovala uh, z hyperborei práve cez Švédsko a to boli tí tie, tie Rusíni a uh, tí, tí, tí vlastne tí, ktorým dneska hovoríme Rusia, Ale asi uh, to nie je s tým Poriadku, respektíve s tým, ako, ako to učíš ty. Ale, ale taká jedna z teórií je tá. To je takzvaná severská teória, ale keď sa pozrieme na genetiku, tak Švedi majú okolo 20-25 alebo do 30 majú R1A. Oni majú viac R1A, ako, ako Srby. A dokonca na úrovni asi čeha Rakúska a Maďarska. A v podstate toto R1A má, je Z645, to znamená pochádza, pochádza z tú z priestoru. Ne, ne, ne, neboli tam nájdené nejaké staršie, R1A. Čiže genetika toto veľmi nepodporuje. Ale netvrdím a priori, že nie. Hej. Len momentálne ne, ja osobne nemám k tomu žiadne podklady, preto som sa s týmto ani nejako nezaoberal. Ale hyperborea je e, fakt, ktorý je naozaj spomínaný v historických zdrojoch. A ja sám osobne nemám v tomto jasne, ako to s tou hyperboreou je a bolo. Lebo tam je veľa, veľa by som povedal, nejasnosti. Ale čo môžem povedať, čo sa týka Rus, my ak tomu dôjdeme, ale tak môžem trošku načkrtnúť, je, že mne sa to javí tak, že ten, uh, ten pojem Rus, aj v súvislosti s tou, uh, s tou uh, starou uh, o Slovenovi a Rusovi, že ten Sloven Rus má práve tu niekde vo východnom Uhorsku svoj pôvod. A súvisí s uh, horským prostredím. Preto aj toto sa volalo že Marchia Ruizorum. Okay? A my k tomu ešte dôjdeme, takže nebudem predbiehať, lebo tam budú aj nejaké citácie a možno to stihneme aj dneska, Hej Tak <laughs> uvidíme. Dobre, pripomeň mi to potom, hej, neskôr. Jasné. Dobre, tak poďme ďalej. A prepojenie Srbska a Severokarpatského východoslovenského regiónu Šarísť, čas historickej bojky, nachádzame aj v súčasnej dobe. Na juhu dnešného Srbska, kedysi takmer v jeho strede, sa fyzicky nachádza mesto Preševo, ktorého pomenovanie je identické mes, menom mesta Prešov, zváleného aj Eperies. Preševo sa, uh, alebo Epuries, latinský názov. Preševo sa rovnako ako Prešov nachádza v blízkosti rozvodia. Na juhu Preševa je Epirus, uh, dnešné grécko, severo Grécko a západne krajina Bielých Albánia. Rovnako ako oblasti v Prešova šariš boli kraje Bielých chrobatov a bieleho Srbska. V Jadranskej Albánii v priebehu storočí pod vplyvom tureckých osmanských aktivít však došlo k výmene obyvateľstva. Etnicita pôvodných obyvateľov Albánska sa zmenila, názov ako v mnohých iných prípadoch však ostal pôvodný. Ja tu ešte podotknem jednu veľmi dôležitú vec, aby som zase nebol obviňovaný, že si vymýšľam a že za náhodou, že preševo srbské a prešov, že to, je, to bude náhoda, že sa to rovná, akože to je úplne identické do ch na chlb, hej, ale dajme tomu. Tak nám prináša genetické výsledky, že uh, 90% R1A v Srbsku a takisto aj v Taliansku pochádza zo severných Karpát. A tu už máme doložené odborne, exaktne, vedecky. Aj? Čiže to prepojenie dnešného východného Slovenska a vôbecného toho priestoru a srbská je evidentné z hľadiska geografických názvov, z hľadiska genetiky a z hľadiska je toho, že vlastne tých severných Karpatoch je historické biele, a, a, biele srbsko, ktoré nám opisoval a, porfirogenet. To máme genetiku, máme písomný zdroj a máme geografiu. Tri rozličné vedné disciplíny dávajú jedno, jeden výsledok. Máš pocit, že si vymýšľam? Raz No určite, že nie. Otázka znie, prečo biely. No, o, my sme to aj minule hovorili, alebo nie my, inde som to hovoril. Rozoznávame bielý hunov, teraz citujem historické zdroje, bielých hunov, spomína Prokopios. Potom máme bielých uhrov, potom máme biele chorvátsko a potom máme ešte aj biele srbsko a máme aj bielých kumanov. To spomína tuším Anonimová kronika, alebo Šimon už teraz neviem, že jedna z tých dvoch. To záto to je niečo znamenalo. A Prokopios nám presne povedal, čo to bieli znamenalo. On to konkrétne totiž napísal. A píše, hruba citujem, zhruba, hej, ako doslovne to nedokážem z pamäte vyloviť, bieli huni, on písal o bielých hunoch, bieli húni sa nazývajú preto bieli, lebo majú bielu pokožku. To sme boli europoidi. A bývajú v mestách. A sú odlišní od ostatných únov, nie sú takí divokí, sú kultivovaní a, a civilizovaní a tak bla bla ďalej. To znamená, on exaktne definoval, čo pojem biely znamená. A keď si pozrieš do etimology uh, tých tzv. vedeckých uh, kapacít, tak oni ti vysvetľujú, že bieli znamená severa černý ruch. A Aby to máme to černé na bielom, a, a, a, z, a, z obdobia, kedy vlastne tí huni pôsobili, lebo tí bieli huni v mieste, kde ich spomína, pôsobili vlastne v danej oblasti Ázie v 5. storočí nášho letopočtu. A v danej oblasti sa jediné evropovidné obyvateľstvo, ktoré sa tam nachádzalo, boli nositeľia HPL skupiny R1A. Ne? Evidentne pochádzali a to R1A pochádzalo z ruských rovín, respektíve ešte, keby sme išli ďalej dozadu z vnútrokarpackého priestoru. R1A Z645. A máme vymaľované. Dobre, poďme ďalej. Či máš ešte nejakú otázku? Nie. Záhadný, poďme na ďalší nadpis. Záhadný zatiaľ uspokojivo uh, nevysvetlený vzťah Srbov a Chorvátov. A toto je naozaj zaujímavé. Ja som uh, sa snažil v predchádzajúcich knihách niečo naznačiť, ale stále nemám v tom jasno. Tak si aspoň popíšme tú, tú situáciu, lebo to je naozaj zvláštne. Sulimirsky, ktorého som spomínal je to naozaj uznávaný uznávaný teda poľský už nežije a veľmi uznávaný poľský teda historik a medzi sarmátskej kmene priazuje tiež Chorvátov doslova uvádza, že Severovýchodne od Azovského mora pôsobili alanskí Srby a v ich susedstve pravdepodobne sídlili aj alanskí Chorváti. Aland, Alani to boli to um, sarmatské jadro, hej, to boli tí najtvrdší sarmati, ako, keď sa so tak môže vyjadriť. Hej. Na čo poukazujú kamenné platne objavené nad Dolným donom s viritými slovami Chorvatos a Chorovatos ktorí v oblasti Azovského mora pôsobili niekedy v 4. a 5. storočí. Srbov a Chorvátsov predsa pri pleci nachádzame aj na Kaukaze. Umiestňuje ich tam Konštantín Porfirogenet v 10. storočí v svojej práci de ceremonis. Srbov v tvare Sarbani situuje medzi Alaniou a Canáriou a vedľa nich spomína aj chorvátov, ktorých zaznamenal v tvare. Krebatas, doslova je tam, že trebatadum vulgo si diktum, trebatam, je tu citácia pekne, odkaz na zdroj, či, číslo strany, kto neverí, môže si teda to nájsť a pozrieť v mojej knihe. Dnes už nepoznáme pozadie historického delenia na Srbov a Chorvátov, respektíve Chrobatov, ne, ako napríklad ich spomína tu, to bola tzv. na severe Biela Chrobatia. Každopádne však určite dnes vieme povedať, že všetky slovanské kmene, nesúce meno Chorvat alebo Chrobat, obývali a dotnes obývajú horské oblasti rozvodia. A to by som počiarkol. Naozaj všetci chorváti, ale všetci historickí keď sa pozrieme kdekoľvek, všetci boli na rozvodi. Toto je, toto je zaujímavé. Hajek z Libočan spomínal zem Charvátsku na strednom Slovensku, zhruba v oblasti Štiamnických vrchov, kde sa nachádza dunajsko potiské rozvodie od Matry smerom na sever po Vysoké Tatry. Toto územie sa ešte v stredoveku nazývalo Tartarské vrchy, ktorých Severná časť sa niekedy asi koncom 18. storočia premenovala na Vysoké a Nízke Tátry. A... Táto informácia, že sa jedná o tartárske vrchy, je na inom mieste v tejto knihe a je tam presne napísaný zdroj. Už sa nepamätám presne, ktorá z to bola, ale bola to buď anonymová kronika alebo, Šim, alebo a, a, Šimonskézy. Nej? kde vlastne pri opise Uhorska vlastne spomína tieto tartarské vrchy. A je pravdepodobné, že súčasťou Hajekovej charvatskej zeme bolo i severokarpatské rozvode, známe aj ako Biela chrobátia, ktorú spomína porfirogenet, pričom charvatskú zem obývali slovenské kniežatá so svojimi rodmi. A... Toto, čo som povedal, že charvátskú zem obývali slovenské kniežata so svojimi rodmi, konkrétne rody Čech a Lech, je exaktne napísané v Hajekovej knihe. Hej. Opäť si nevymýšľam. A Hajek e, napísal tú, to, toto dielo v 16. storočí a Hajek z Libočan nebol hoci kto. My máme je, jeho práci venovanú samostatnú kapitolu a je to naozaj veľmi zaujímavé čítanie. Z uvedeného je zrejme, že Charvat, Chorvat a všetky derivácie tohto mena pôvodne neoznačovalo etnikum ani národ, ale bolo pomenovanie označujúce obyvateľa horského prostredia rozvodia. Niečo ako horali, hej? Srby poväčšine sídlia a sídli v nížinách a rovinách v tesnej blízkosti Chrobatov alebo Chorvatov. Takže oba slovanské kmene či profesné v úvodovkách slovanské zo skupenia sa vždy a všade vyskytovali a vyskytujú v tandeme. Kaukaz a Don boli len odrazom ich situovania v pravlasti severokarpatských hor. Ozri mapu obratok 143. Rovnaký obraz sa nachádzal na západe, kde južne od Lužických Srbov v severných Čechách sídlili Charvati. Ďaleko na severe v oblasti rozvodia pôsobili Prusy a povedali v horách Kriviči. Keď si napíšeme Prus a prečítame sprava do doľava, dostaneme Srb. A keď si zoberieme kriviči, tak to sa podobá na anglický výraz dnešných Chorvátov, že, že uh, ko-kroatión, ko, nejak tak sa píra, korejša sa to číta. Je, čiže vlastne veľmi podobne ako kriviči. Etymológia mena krivičov nikto nevie vysvetliť. Je, sú nejaké verzie, ale sú také ako sami títo autory to uh, priznávajú, že to je také. Ako, nie je to také exaktné. Je, a keď si zozrieme, kde presne sídlili kriviči, Zistíme, že obývali chrbty rozvodia uh, vlastne na severe, to znamená, presne spádajú do uh, tejto šablony. Na severe Grécka sa nachádzal už spomínaný Epirus, z doľava Surpe, južne od nich Pelopone, na, uh, na Peloponéze sú v gréckom diele Kronika Morei zo 14. storočia spomínaní kriviči menom Kriviscan ako jedno zo slovanských plemien Peloponezu. Hej. Opäť máme citáciu. A vrátim sa k tej mape na 104 strane, e, obrazok 143. Je tam krásna mapka, krásna mapka kde je toto všetko, čo som opisoval, nakreslené. Naozaj pekne vidieť A to biele. Srbsko, bielu chrobatiu. Samozrejme to biele Srbsko je relatívne asi správne a biela Chorvatia je odhadom, lebo to to sme nikdy. Žiadny zdroj to presne nepopisuje. Porfirogené to, porfirogené to spomína teda, na severe Karpát, čiže je tam približne to šmrcnuté, tá, to je rozsah toho územia. Ale čo je zaujímavé hlavne na tom, teda ako, a vidieť, ako tí Srby a, a Chorváti sa všade vyskytujú spoločne. Hej. To je taká, taká naozaj zvláštnosť, že... že... V podstate teraz, teraz sú pri sebe, a teraz sú sedia a sú tak a, kvalitne a, rozhádaní a, a podnecovaní umelo. z umelo zvonku, hej, že, že to normálne to až takedy rozum neberie, hej? To je Tam je také pozadie tvrdé a nejakého to nadnárodného riadenia, že a toto vidíme teraz na Ukrajine. Hej. Dobre. A kde som to, som sa posunul na ten obrázok, sa vraciam späť. Takže, tu potom je taká maličká tabulka, kde je vlastne, e, sú jednotlivé názvy, že Chorváti, Chrobati, Korutanci a, a chorváti Kriviči. A je to vlastne e, jednotlivé e, znaky písmena e, týchto slov a, porovnané teda, ako krásne vlastne sa jedná o identické, identické mierne deformované názvy. Poďme teda ďalej. Ďalšia kapitola Drac, pomlčka Griff, symbol Sarmatov. Sarmati pochádzali z oblasti Siavelkarpatského rozvodia, kde došlo k rodovému prepojeniu troch rodových línií R1A Z645. Zo skupenie troch bolo symbolizované trojitou symbolikou, ktorú reprezentovalo trojvršie, respektíve tri hory, tri túry, ako symbol pravlasti Severokarpatskej rozvodie, alebo v nadväznosti na slnečný kult troj zviera, ktoré v niektorých oblastiach nahradilo slnečnú bárku, ťahanú labuťoviny vtákmi, prípadne vznikali variácie oboch týchto prvkov. Zložkami trojzvieraťa boli orol, alebo sokol, ďalej kráľ vtákov, reprezentujúci bdelosť a múdrosť a zároveň horný svet prav, to koruna koru na stromu. Ďalšie zviera bolo lev, ako symbol kráľovskej moci a síly predstavoval stredný svet, jav, to znamená kmeň stromu a had, hor, ako charakteristický predstaviteľ povodia tisy, a územia boganov, symbolizujúci tiež podsvete, miesto zomrelých, krajinu a rod predkov, teda náv, korene stromu. Nie náhodou v severovýchodnej časti Uhorska, odkiaľ pochádzali tri slovanské rody, jestlovala tradícia draka, hada a neskôr aj územie menom Biele Uhorsko. Úhor, teda ako tvor uh, podsvetia. Troj uh, uh, trojzviera malo hlavu, pazúry a krídla, orla, sokola, telo leva a chvost tvoril had. Antickými autormi bolo trojzviera nazývané grýf. Slovanmi prevažne drák, od trák v zmysle trojitý. V Rusku sa nazýval menom diva, odkad narod deva devy, ale tiež nok, inok, nagaj či nogaj. Trojité mytologické zviera, trák, nie už to my poznáme ako drák, hej, to T sa zmenilo na D, niekedy nahrázal len tur bík, čo je zrejme už spomínané mytológie o vyliatí jazera. len taká malá pikoška. Áno. Griff grif sa zobrazuje aj v Harry Potterovi ako hypogrif. Len takým ochodom. Tiež ho ten, tam tá autorka zakomponovala. Ten grýf toho grifa nachádzame všade. Ja som toho gryfa spomínal a spomínal som aj v súvislosti, keď sme sa bavili o etruskoch. A tam bola jedna náhrobna stéla s etruským nápisom, ktorý sa dá čítať a, slovansky, keď to tak môžem povedať. A, a, a v podstate doklada krásne prítomnosť týchto našich ľudí tam aj tento, tento grif a Griff sa používal v podstate v celom euráziskom priestore aj ako symbol vlastne všade tam, kde sa vlastne R1A Z645 eh, viac menej eh, dositeľa týchto, týchto genov vlastne dostali bolo by, bolo by zaujímavé vedieť, čo v skutočnosti symbolizuje ten, ten, to, to zviera ten, ten výjav samotný No, to, tie sú to vlastne on to sa skladá z tých troch zvierat Hej, on je naozaj dopol do je vykresľovaný ako uh, orol alebo sokol. Dopoliteľa. Do druhá polovica tela je lev a chôz je had. Čiže vlastne ten prav je ja, na. Toto, čo som čítal, toto ja teraz nevymýšľam. Toto, toto naozaj je tak zobrazovaný, to vidieť. To všetci vedia. Nej? <totíženie> Toto je viditeľné. Len my teraz dojdeme k tomu, kde ho všade nachádzame. A to je veľmi zaujímavé. My sa k tomu grifovi budeme vrácať vlastne počas celého čítania v ďalších dieloch, lebo ho nachádzame aj v Španielsku, v Grécku, v Taliansku, v Taliansku som spomínal, a vlastne aj ďaleko na východe, a samozrejme aj, aj v moskovských chrámoch, vlastne v moskovských, v ruských chrámoch, tak aby som bol presnejší. O chvíľočku k tomu dojdeme. A grecké slovo grif vzhľadom na dejný vývoj má pravdepodobné korenie v severovýchodnej časti Karpatskej Kotliny. Tu dodnes na východe Slovenska sa v nárečiach Šaríša a Zemplína používa výraz džvir, to znamená zviera. Fonetické dž starovekí autory zaznamenávali znakom g, teda gvir, z ktorého zámenol spoluhláskou anagram vznikol griff alebo grif. Vzhľadom na známe prešmičky a deformácie, ktoré pri zaznamenaní slovenských slov nachádzame v dielach greckých autorov, je takáto etymologia veľmi pravdepodobná. Tu môže teraz niekto napadnúť, že tu si vymýšľam. Áno, toto je tenký ľad, to priznávam, ale má to, má to by som povedal, ja by som to povedal, pýta sa to, lebo to džvir a to dž naozaj sa zaznamenalo ako G. A máme to potvrdené v mnohých slovách, dokonca aj autenticky. Aj? A poviem teda konkrétne, arabské zdroje zaznamenali naozaj foneticky napríklad mm, Galíciu. To G, g bolo len taká náhražka, ktorá nevyjadrova reálnu fonetiku toho pôvodného slova lebo to vola pôvodne ďalícia. A Araby to zaznamenali foneticky, lebo oni to nazývali, že ďalalika. Aj? To znamená, to že je tam evidentné na začiatku. To G je vlastne len dneska. A v novodobých časoch sa číta ako G. Aj? V tých, eh, dávnych, eh, zjavne, na, dávnych časoch zjavne nahradzovalo... Eh, fonetické foné, fonémy, ktoré, ktoré latinčina nedokázala zachytiť. Lebo latinčina sama o sebe má veľmi obmedzené možnosti teda, zachytenia tej e, slovanskej fonetiky. Hej. A tých príkladov je strašne veľa. Hej. Čiže tam jednoznačne je to dž alebo, uh, alebo že. To sklzáva niekedy do tohoto. Preto džvír. Preto uh, griff bol uh, džrif. Hej. A naozaj to prešmičkou, ten džvir vychádza. Džvir je naozaj zviera. Na východe sa, to sa tomu také, hovorí, tak používa. Hej. Takže, takže dáva to logiku, ale, ak, ale netrvám na tom 100%. Hej. Postiako, mne sa to tam pýta, ale tu naozaj môžeme špekulovať na tom, či, či áno, alebo nie. Hej. Toto je také, že na tenkom ľade povedzme. Hej. No a poďme teda, máme tam krásne obrázky, je tam grif na facáte chrámu pokrovu na Nerli, 12. storočie, Vladimírská oblast Rusko, čiže na kresťanskom chráme na navrchuje navrchu tvoj kryž, to je to pravoslavný kríž, pardon, pravoslavný kryž je tam a vlastne na fasade máme tam vlastne toho grifa Obrázok 146. Takýchto som našiel viacero, hej, na kresťanských chrámoch. čo je veľmi zaujímavé, lebo to je pohanský symbol, jazmenej, hej. alebo dneska je to tak chápale. Poďme na text. Gréci verili, že grífy boli strašcami zlatých s kýtov bohatstva Bohanov. Podľa gréckych opisov bol tento vták taký veľký, že mohol ľahko zvyhnúť do vzduchu každú ozbrojenú osobu. Mal štyri nohy ako lev s veľkými ostrými zakrivenými pázúrmi. Zadná časť tela bola úplne čierna, predná časť červená, krídla mal biele, hlavu, nos, zobák boli orlie, oči ohnivé. Hniezd si robil na vrcholkoch vysokých hôr, čiže sme tu zase na rozvodí, lebo rozvode to sú najvyššie hory, ktoré sa tiahnú ako chrbtica cez celé územie Európy a Ázie. A bolo vyrobené z čistého zlata. Griff si zlato ostražito strážil. Vôbec sa nemal iných zvierat a okrem slona a leva smelo na nich útočil. Keď, keď videl približovať sa človeka, vrhol sa na ňo v obave o svoje mláďata. Žil na divokých púštnych miestach, kde bolo veľa zlata. Čiže grif je spájaný so zlatom. A so zlatom sú spájani aj sarmati, aj skíti. To len tak pre zaujímavosť. Ja len tak pre zaujímavosť, keď no. skončíme túto časť o grifovi. Tak no. nám prišiel zaujímavý e-mail, ktorý by som ti rád prečítal. Dobre, keď skončíme, tak sa dáme do toho. Okay. K samotnému ideovému vytvoreniu tráka muselo dôjsť v Európe v období zhruba 2500 pred našim letopoštom, zhruba niekedy v období rozdelenia slovanských rodov, pretože invázne vlny s kytov, áriou prinesli grífa do svojich cieľových oblastí do Indie a do Stredomoria. Lucius Flavius Filostratus, 3. storočná žolotbožtu, v svojom diele Život Apolóna z spomína, že Indovia grifov uctievajú ako posvetné slnko. Hej. Čiže máme tu kľd slnka. Štyri z nich reprezentujú akúsi formu nebeskej slnečnej bárky. Aj, čiže zase máme tú Karpatskú slnečnú bárku. Tieto indické obrazy slnka ideovo nadvezujú na vnútrokarpackú nebeskú slnečnú bárku. Grify nachádzame aj v starovekom Grécku, napríklad na ostrove Kréta. O tom sme už hovorili. Aj? A máme tam vlastne aj fotografiu z, toho, z, to, z tej siene kráľovskej, kde sú dve grify. Grif Trak bol široko používaný na erboch, predmetoch a chrámoch v Ruskej ríši, až kým nebol za Petra I. odsudený tu zabudnutia. Čiže takisto v Ruskej ríši sa rozpriteľam. Možno aj u nás bol, lenže my už my sme prešli skôr, skôr očistou alebo čistkou zo západu ako Rusy. U nich sa ešte daču, nejaké veci zachovali. Grif Trak do zátvorky som dal, že Trak sa stal symbolom sarmatských oddielov Imperiálnej Tartarie, pričom armádu Imperiálnej Tartarie tvorili sarmati, zvaní neskôr aj tráci alebo turci, alebo oddiely menom Sokol Levi, z arabských zdrojov známy aj ako Sakal Liva, čo znamená Sakaliba, čo bolo arabské pomenovanie pre karpatských Slovanov? V stredoeuropskom priestore sa následne v šestom storočí naš letopoštu objavuje formulácia sklav, ktorý všeobecne nahrádza staršie názvy bagatyrsi, tráci, boji, bojoni a, a tak ďalej. Paralelne s menom sklav tu aj starobilé meno bohan, Bogan, ktoré sa mierne deformovalo na fonetické príbuzný tvar bohan. Len pre zaujímavosť, a, kresťania tu v Uhorsku boli á, latinníkmi nazývaní á, pohania. Áno, áno, aj mne už povedala jedna babka, že som pohan. Hej, čiže, čiže, ale, ale toto, máme, toto máme naozaj, toto mám z cirkevných zdrojov. Hej, čiže vlastne ja, len sa o tom veľmi nerozpráva. Hej, čiže naozaj oni prekresťančovali pre kresťanov. Hej? Vlastne ten východný obrad pre nich bolo pohanstvo nadviažem na to, čo pán na začiatku teda, čo som čítal. Aj? Čiže naozaj tu bol ten, ten konflikt. Aj? Ideologický, ideologický vlastne teda skutočnosti mocenský, lebo vo východnom obrade sa neplatili, neplatili sa desiatky církví. Tam čiže, sa žilo, čiže, mi, Môžeme predpokladať, že k tomu, k tomu okresťančovanie a celkovo k tomu zabudnutiu toho grifa a tých všetkých okolo toho sa mohlo stať e, za Cyrillá metoda? Nie. Skôr? Nie, nie skôr. O, Neskôr, k nám. K nám uh -huh. Však a, keď sa pozrieš na ten chrám a čo tam hore je, tak vlastne tam ten gríf, to je postavený bol chrám 12. storočí. No áno, len je, vieš, pre, mňa je, pre mňa to nie je smerodajné, že či ten chrám bol od začiatku postavený ako kresťanský. A tu bol východný obrad a východný obrad nebol taký e, ideologický. A my sme tu mali ešte kresťanov, že Bogomilov, mali sme tu katarov v Európe a títo boli vyhľadení. Hej, tam bola gnoza. To je veľmi zložitá oblasť a, toho náboženstva a viac menej a, latinici z toho robili nástroj moci. A oni potom pretlačali preto tú svoju verziu viery, pretože oni ju tvrdou ideologizovali a mali tam nastavené rôzne parametre ako povinná spoveď, hej, to znamená súčasť sledovacieho systému hej, a hlavne také ženy, ktoré radi rozprávali alebo pod tlakom a uznávali autoritu, tak vlastne povedali aj na svojich manželov, čo nechceli a potom to bolo zneužívané k vydieraniu a, a, a, teď, a, teď, a však to ďalej. To bola strašná mašineria. Poznáme tie, tie potom procesy s čarodejnicami, aj však tam vyhu, vyhlušili vlastne kopec obyvateľstva v Európe. Nikto nesedel nes, ideologicky, istnešie, tak, tak pošiel. A, a Katárov úplne vyhladili v Južnom Francúzsku, ako že tam dotla všetko vyčistili. Tam boli križacké výpravy vedené. A Križacká výprava bola vedená aj proti Uhorsku, to sa o tom nerozpráva. No a máme tam ešte na záver tieto kapitoly. A tejto kapitoly máme vlastne výrez atlasu námorných zastav všetkých štátov sveta z mája roku 1783, ktorú vydal uh, Carrington Bowles, uh, Bowles teda Lovodine. A v spodnej časti atlasu sa nachádzajú vlajky Tartarie. Hej? A jedna z nich je vlastne žltá, uh, kde v strede teda dominuje teda čierny grif. Hej a je to opísané ako že imperiálna vlajka Tartarie. Čiže ak niekto pochybuje, či Tartárie existovala, my ešte k tomu dojdeme. V závere knihy je Tartarie, ale tam sú len dal veci, ktoré ako sú zaujímavé v súvislosti v kontexte knihy, aj sú nejaké nové, ako všeobecne ešte nie, nie je veľmi známe, nechcel som vlastne opisovať to, čo už sa vie. A tam vlastne krásne odhalujem ako vlastne z krajiny, ktorú obývali ľudia, urobili nejakú geografickú oblasť, hej, pre 100 rokov, hej, úplne ju vymazali, vymazali, vymazali z dejín. a ako môže geografická oblasť má, má námorné zástavy, hej, toto nech mi niekto vysvetlí. Hej, čiže tam opäť hej, to, to normálne cítiť a vidieť vedomé a systematické zahmlievanie skutočných dejín. A potom tie taľafatky, ktoré sa oficiálne učia v školách, akože uh, deti ako nemajú radiť dejepís, no ani sa im nečudujem. Hej. No však to sú, sú, sú zlataniny. Ja k tomu k tej Tartárii poviem, že ja tu mám pred sebou uh, mapu tartárie uh, na obraze vo svojej pracovni a je to mapa, ktorá bola venovaná Williamovi Dukemu z Gloucestru a mám tu aj e, grifa. Ako, ako light no. grifa. Takže, no. Takže potvrdzuješ. Potvrdzujem, samozrejme. samozrejme. Takže prejdeme na ten e-mail teraz. Ano. To bude celkom zaujímavý. Sice kusok odbočíme, ale e, povednujeme sami. Takže Dobrý deň, počúvam pravidelne vaše relácie o slovanoch v slobodnom vysielači. Nedávno som narazil na veľmi zaujímavý kanál na YouTube menom Archiváž. Jeden diel o rukopise e, s menom Oera, Oera Linda z roku 1867 hovorí o starovekej vyspelej civilizácie ktoré aj preživší sa po veľkej katastrofe roku 2197 pred Kristom vydali do pohybu do južných oblastí Európy, Stredomoria a tiež Perzie a Egypta. A práve aj vy ste v minulej a predminulej relácii hovorili o pohybe slovanských národov v období pred rokom 2001. letopočtom do týchto oblastí, čo dokazuje aj DNA. O rukopis Oera Linda sa svojho času zaujímal Hitlerov okruh ľudí. Viac o rukopise. Staroveký rukopis, ktorý bol po celej generácie uchovávaný v rodine Over the Linden, odhalil v roku 1867 majster lodiar Cornelis Over the Linden ktorý ho zdedil po svojom starom otcovi prostredníctvom svojej tety. Kniha opisuje zničenie Atlantídy v roku 2194 pred našim letopočtom a následnú históriu frískeho ľudu. Kniha opisuje históriu matriarchálnej kultúry ľudových matiek, ktoré vládli nad kňažkami bohyne Frey f fr fr r Y, -i, ktoré žili v celibáte. Táto bohyňa splodila sériou panenských narodení Vieme asi, aké, aké je to páňanské narodenie. 12 mužov a 12 žien, ktorí sa stali predkami fréskej rasy. Po 7 generáciách života s frézmi a daní série zákonov, podľa ktorých mali žiť, Fira vystúpila k hviezdam na nebi počas strašnej potopy, ktorá takmer zničila ľudstvo a civilizáciu. Kniha, ktorú uprednostňovala Heinrich Himmler a niekedy sa označuje ako Himmlerová biblia, predpokladá severoeurópsky pôvod niekoľkých blízkovýchodných civilizácie, civilizácií a obsahuje doktrínu rasovej čistoty. S pozdravom, Juraj. Počul si o tom niečo? Nie, ale zaujímala teda ma jedna informácia, ktorú si tam čítal. Ano? A to bola to, že, že vlastne tá Atlantida zanikla 2100 pred našim letopočtom. Nejak takto ano? si to tam čítal? Áno, áno. A toto to je veľmi zaujímavé, s ktorým ja sa viem zhodnúť, lebo mne to tiež tak zhruba vychádza. Hej? Pretože uh, oficiálne ten uh, Platón tam uvádza, že to bolo niekedy, že pred 10 tisíc rokmi uh, v období, kedy uh, žil ten kniaz egyptský, ktorý to spomínal. Hej? Čiže ešte viac dozadu. A, ale tomuto nezodpovedá vlastne reálie, reálie, takému datovaniu nezodpovedú reálie, v, čo sa týka archeológii. Hej. Akože tam, tam to jednoducho je, je nemožné, Hej. že tam bola tu nejaká vojna medzi, medzi Helenmi a medzi, medzi, medzi e, tou Atlantínou. Hej. To mne pasuje, to som aj vtedy hovoril, práve do tohoto obdobia tých invazných vojn, tých 1200 až 1000 pred našim letopočtom. Čo ten dátum tých 2000 pre to je výrazne blížšie k tomuto. Čiže ja osobne by som sa naozaj veľmi rád na to pozrel. Čiže ak, uh, ak uh, poslucháč teda pošle ti, nech ti pošle, ak... Počúva nás, nich pošli Dobre, nejaký ajme. ten odkaz na nejaký zdroj a ja veľmi rád sa na to pozriem, lebo to môže byť tiež zaujímavý čriepok. Ako ja berem takto odkaz na YouTube video, ja ti ho prepošlem. Dobre, prepošle mi to. Ja to takto vnímam, takéto veci, dostakovou by som povedal, no také nové veci s takou rezervou, ale pokiaľ to zapadá do kontextu, tak s tým pracujem, ale opatrne, lebo naozaj... Hybeme sa naozaj v datenko na ľade, či ideme viac do minulosti. Ej, čiže Ješ, naozaj treba to mať podchytené z viacerých, viacerých tých, tých oblastí vedných. No, Mňa by veľmi zaujímalo, či zánik Atlantidy a samozrejme aj tých pridružených, ako je Hyperborea a Lemuria a podobne, boli spôsobené činnosťou človeka, alebo či došlo k nejakej katastrofe, ktorá ich prinútila vlastne migrovať áno, a opustiť dané územie. Uh, katastrofa. Ja sa prikláňam ku katastrofe, lebo tu sa cyklicky opakujú určité obrovské kataklizmické udalosti na Zemi. Však aj samotný výhyn dinosaurov sa neudia len tak. Hej. Jasné. A, a jednoducho cyklicky sa čosi, čosi stále deje a myslím si, že práve aj to bola príčina, kedy tá Atlantída išla pod tú vodu. Hej. My vieme minimálne, že sa zdvihla hladina morí. Nej. aj keby sme napríklad znižili tu hladinu moru nejakých 120 metrov momentálne by sme tam asi nenašli v tom Atlantickom oceáne v tom strede e, tú Atlantidu, tie ostrovy, ktoré sú opisované ale tých verzií je viacero lebo mohlo sa to vzťahovať aj ak by sme teda znižili túto hladinu Stredozemného mora, tak nám vznikajú dve samostatné vodné oblasti, rozdelené v strede uh, tou talianskou čižmou a Severnou Afrikou, lebo tam bolo prepojenie a tie vlastne, hraklové stĺpy mohli byť tam aj. To je ano. naozaj široké, široké, by som povedal, uh, pre viacero možností máme, ako, ako riešiť tento rebus. Každopádne, čo, ma, čo mňa akože tak zaujalo, že tá... Ako si to hovoril, tá, tá krajina? Uh, Atlantika a Hyperborea a to tretie bolo čo? Lemúria. Lemúria, aha, no. tá, bola, tam bola, tá, tá bola je, situovaná k, tam, kde je, dnes, kde je dnes India a nižšie. No, hovorí sa to tak, hej, to som zachytil. A dám, ti, dám aj poslúhačom taký remus. Napíšte si uh, Lemúr. To je vlastne základ slova Lemúria. A prečítajte to sprava doľava. Vide zaujímavý výsledok. Hej. A poviem to dopredu. Vyjde nám Rumel. To znamená Rumélia. A Rumelia bol kedysi nazývaný Balkán. Dneska preto je tam Rumunsko. Hej. Alebo tam bol, boli Rumelíci. Čiže... A... Toto je tiež zaujímavý prvok, ktorý... Um ak by som to povedal, dáva určité otázniky. Hej. Či náhodou tá Bajná Lemúria nebola v podstate Balkán a v nám bližšom období. Hej. No, lebo, lebo aj Balkán bol, takisto ten, bol zaplavený, keď sa dvihla hladina morí o tých 120 metrov v cedozemí a vieme, že to bolo. Hej. Tak, um, tak vlastne zaplavilo tiež rozsiaľné časti uh, trestu dneska vlastne to egejské more. Takže aj tam mohla byť zaplávať, tam mohli byť tiež mesta pod vodou. Čiže, čiže to je, je to naozaj krásne takto to odhaľovať a hľadať a vlastne na to treba čas a zanietenie, ale e, dáva to určite by som podal aj zmysel, aj výsledky a človek, človek by mal vlastne pátrať potom vlastne, kde je, kde bol, boli jeho predkovia, vlastne kde žije v akom priestore, ako funguje svet a tak ďalej. A to patrí vlastne prirodzené nejakej zdrávej inteligencii človeka, kedy, ktorý nie je len vlastne nejaký konzument, ale vlastne nejaký pozornosie dáva otázky v živote, hej, že ako to bolo, prečo je to tak a tak ďalej. Aj, aj. A sám hľada, presne tak. To je bolo, ja, lebo ale... keď volíš, no? ty len, hovor. A ja vlastne tým, tým, týmito mojimi knihami, že ja ponúkam také by som povedal inšpirácie na badanie. Hej. Lebo každý si vytvorí sám vlastné obrazy o svete, ako funguje, aj o minulosti, ak chce, ak hľadá, kde je konzument. Hej. A toto, sme... toto my potrebujeme. Hej. Ke keď už sme pri tých inšpiráciách, tak ja dám tiež jednu inšpiráciu pre našich poslucháčov. A síce e, hovoril si tu o, o zániku, ale respektíve vyhubení e, dinosaurov. Otázka znie, prečo potom na freskách starých májov sa zobrazujú dinosaury v spoločnosti ľudí? Neviem, či si to videl tieto fresky, ale ja ich mám... Hej. Tie plastiky som videl a, a tam to zozbieral, ale ten a dotyčný pán už meno nepamätám, cez 3000 alebo 5000 kusov alebo dokonca ešte vyššie číslo. A, oficiálna veda to vysvetľuje ako podvrh. Ja neviem uh -huh. k tomu zaujať postoj, uh -huh. pretože nemám k tomu relevantné informácie, ale uh, boli nájdené boli stopy človeka a dinosaurie stopy, čiže akože... <laughs> Myslím, že tamto sú nesporné, nesporné, nesporné, by som povedal dôkazy, že boli súčasníci Človek a Dinosaurus. Ale toto sú, toto sú zás iné témy a ano. jak by som povedal, ja som pôvodne pred 20 rokmi začal písať knihu práve o tomto období. Hej. A potom som zistil, že je dôležitejšie pre našu súčasnú existenciu sa skovenovať histórii, ktorá je nám bližšia, tak som vlastne prešiel na toto. A tu mám tam tiež veľmi zaujímavé poznatky, veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi, veľmi na zamyslenie. A tiež to nie je, jak som hovorí s kostolným poriadkom oficiálne tvrdenie s tým, ako napríklad, keď sme sa pozrali cez mechaniku, cez nejaké vypočty a, tak nám tie oficiálne tvrdenia nebudú sedieť vôbec. Nej? A potom sa musíme rozhodnúť, či chceme veriť fyzike, alebo či chceme veriť e, vlastne historikom. Nej? Takže asi takto. Asi takto. Dobre, stiachme ďalšiu kapitolu. Územie Jasne. Sarmatov v toku času. Územie Sarmatov v prvom storočí našho letopočtu opisuje Pompuyus Mela ešte na relatívne malom území. Podľa jeho opisu na západe hraničila s Germániou hranicu tvoril Dunaj, na severe sa tiahla k visle a jej prameňom a na východe k Černému moru a na juhu k rieke Ister, dnes Dunaj. Pompujus Mela uvádza, že majú e, oblečenie a výzroje podobnú partom, to sú vlastne iránske, tzv. iránske národy, a, ktorých predkovia boli nositeľe R1A Z645 a pochádzali z ruských no rovín, To sú tí povestní Arií. Títo Sarmati nebývali v mestách ani v stálych privytkoch, ale ako ich predkovia žili pastierským spôsobom života. Citujeme teraz, a, 40, a, citujeme teraz a, dotyčného autora, Pompoju z Mela, Pompeu Zmela, sú bojovní, slobodní, neporaziteľní, divokí a krutí. Ich ženy bojujú s mužmi. Konec citácie. A ja som k tomuto podľa melu vlastne aj urobil aj mapku, je to obrazok 148, kde som presne identifikoval územie Sarmatov podľa melu z toho prvého storočia nášho letopočtu a zabera vlastne aj čas teda územia, územia Slovenska aj z, a centrom vlastne tohoto, tohoto územia je práve to východné Slovensko s kultom draka jaštera. Zhruba do oblasti západnej Ukrajiny historické haliče východného Úorska a pri Černomorskej oblasti umiestňuje Sarmatov aj Plinius prvé storočie, ktorý doslova uvádza, že Sarmati sú národ rozdelený do početných kmeňov. Prvými sú Sauromati, mení, Manželia Amazoniek, ďalej sú Ives, a ewas zai to sa sa veľmi ťažko číta. a koi ta e meseniani a kostoboky ti obievali územie medzi karpatmi a rekou nester a, a hoatre zigae dandari a tisageti to znamená geti na, a, v povodi rieky tisa No a nakoniec, e, Iraka je až po niektoré drsné púšte a ústo zalesnené údolia, za ktorými sú RM5, to znamená bieli chrobati obývajúci severné Karpaty, Karpaty severne od Tisagetov, ktorí obývajú rýpajské vrchy. V druhom storočí Ptolemaios vo svojej geografii už rozdeluje Sarmatiu na Európsku a Ázijsku. Európska Sarmatia na severe hraničila s Baltským morom, opísuje ho ako Sarmatské more, západnú hranicu tvorila rieka Vysla, na juhu siahala až po Sarmatské vrchy, ležiace východne od Dunaja, dnes je to vlastne stredné Maďarsko, a až po železne vráta v Srbsku, kde začínajú Karpaty a na východe po Dnieper a tón. Podľa jeho opisu najväčšie časti územia Európskej Sarmatie obývajú Venedi, pozdĺž celého Veneckého zálivu, dnes Baltické more, a na juhu Peucini, to znamená rusíni alebo roxolani, jazyči, oficiálne sa to píše, že jazyk ges, a vrátim sa k tomu, čo sme už dnes hovorili, to g sa čítalo ako g, takže by sa to malo čítať ako jazyk ges, to znamená je takmer čisté fonetické jazyči, slovenské. Ináč treba vedieť, že oni obývali, teda... ah, obývali krajinu medzi stredným Dunajom a Karpatmi na východe, na severe po rieku Vyslu. To je vlastne neskôršie východné Uhorsko. A prvá zmienka o jazyčoch tvare uh, Siginaje, z pôvodného jazygynaje, pochádza od Herodota v 5. storočí pred našim letopočtom, ktorý ich spomína v povodi tisí v susedstve Adriatických Venetov. Druhú časť jazyčov, majotik jazyges, to znamená uh, uh, jazyči, ktorí obývali tie majotské jazera, povesné, z ktorého boli splodení húni umiestňuje Ptolemaios k Majotskému jazeru, Azovské more a do ich susedstva kladie so alanov čiže ruských alanov. Celé vnútrozemie zaberali skýcky alani a mnoho menších kmeňov. Ináč tým jazykom, alebo jazykom, jazykom jazyčník po rusky dodnes znamená Ohan. Aby sme hovorili, že tu uh, vlastne. Na východe Uhorska bol ten východný obrad a vlastne títo boli nazývaní ešte latinníkmi, tí kresťania boli nazývaní pohania alebo bohaní. Hej? To znamená, krásne, krásne sa to e, a doplňa. Sarmati z územia východnej Európy operovali v podstate po celom eurázijskom priestore, kde lokálne priberali medzi seba miestne etnika. Ptolemajos východné územie Sarmatov nazýva Sarmatia v Ázii. Podľa jeho opisu bola ázijská Sarmatia na severe ohraničená neznámou krajinou, na západe európskou sarmatiou až po rieku Tanais, to je rieka Don, od jej pramenia po ústie do Azorského mora. Na juhu tvoril hranicu Kaukaz, až po Kaspické more na východe. Opäť nasleduje mapka, kde vlastne už územie sarmatie podľa ptolemaja v druhom storočného letopočtu a je to aj porovnanie teda s toho sarmatského územia, so šírením slovanov podľa povesti vremených liet. Čiže krásne sa to prelina. Vidíme, že to územie sa zväčšilo. Ono tých, tých sarmatov netreba vnímať, netreba vnímať ako, ako nejaké Etnikum. A skôr, skôr to treba vnímať, uh, ako nejakú tú ideológiu toho kultu, draka jašterá. No, uh, Zmenilo sa uh, spôsob života a uh, viac uh, tým, že vlastne bol ten atak z západu a vlastne. Uh, vlastne tá vojenská agresivita prenikala, hej, to výpalné a podobne, tak viac menej sa dosť zradikalizoval časť obyvateľstva, slovenského obyvateľstva a vlastne takýmto spôsobom riešili danú, danú situáciu, hej, že sa radikalizovali. V nám bližších dobách boli Sarmati a Melán Chlajni, to znamená čierni uhry, nazývaní Geti alebo Goti, Vandali, Vizigoti a Gepidi. Prokopio o týchto saurobatoch uvádza zaujímavé detaily. Píše, že Títo všetci sa líšia len menom, v ostatnom sú si podobní jeden druhému. Skutočnosti sú všetci svetlovlasí, majú bielú pleť, vysokú postavu a majú príjemný výraz. Všetci majú rovnaké zákony a rovnaké náboženstvo. Všetci vyznávajú ariánstvo a rozprávajú rovnakým jazykom ako goti. Všetci pochádzajú z jedného kmeňa. Svoje odlišné mená majú podľa vodcov, pod ktorých patrili tento kmeň, kedy si žil pre rieke Ister. Toto je citácia a, jednak Klaudia Ptolemaja a jednak Prokopia sa z Cezárie. E, znamená, nevymýšľam si to, je to naozaj, to znamená, v historických zdrojoch sa uvádza, že geti, goti, vandali, vizikoti a gepidi sú si podobní jedném druhému a rozprávajú rovnakým jazykom. A čo zvorazuje? Majú bielu pleť, čiže zasme sme pri tých bielých a tá biela pleť je citácia, to nie je môj vymysel. Hej. Zase sme pri tých bielých. A v tejto oblasti jediní bieli v tomto čase boli nositelia R1A. Odka. V nadväznosti na spomínaný dračí kult možno identifikovať meno Goti ako pôvodné slovo gati, respektíve je gadi odvodené od ruského slova gad, hat. anglické god, och", bude prameniť pravdepodobne tiež v tomto dračom okruhu. S Drakom jašterom je cez mitologickú vodu plesov späté aj meno starobilých pelazgov, etruskou rasenou a cez slovenský jazyk so slovom plaz, ruský polozok, synonymum pre jaštera ako pleso, pleso, plas a tak ďalej. Či je tam zjavný etymologická zhoda. A keď nadviažeme na, to, na um, to, čo som hovoril, že to g by sme mali čítať ako dž, tak by mali sme mať góti, ne góti a géti, hej, ale ako deti a ďati. A ďat je vo východoslovenskom jazyku dedo. A máme tu opäť hada, kedo, predkovia, to, čo sme hovorili si predtým. Čiže zase tu je iné prepojenie. A ešte treba povedať jednu dôležitú informáciu. Ja to budem na inom mieste hovoriť a, o tomto, ale treba vedieť, že napríklad svetopluk je opisovaný po Duklianin, nejaké 10. storočie, tuším, opisuje a, svetopluka, že pochádza z gótskeho rodu. Svetopluk bol gót. Čiže bol gót? Bol Poliak? Abo Sarmat. Hej. A tuto vidíme to prepojenie na tieto zdroje. Krásne to dáva určitý obraz. Hej. Ak to počúval aj predchádzajúce časti, tak si to už vie pekne vyskladať. Títo hadi jazykom Poliakov sa nazývali venže. Respektíve venže, z ktorého vznikli tvary Venedi a Vandali. Jordán v 6. storočí umiestnil týchto venedov na severné územia Sarmatov a na južné územia Sarmatov kladie sklavínou, používať zdeformovaný tvar z pôvodného arabského sa kalifa. Zároveň dodáva: citujem, Aj keď sú mená venedov rôzne podľa miest a jednotlivých kmeňov, napriek tomu sú prevažne nazývaní sklavení a anti. V tejto súvislosti možno poznamenať, že anti sú považovaní taktiež za jeden zo sarmatských kmeňov. Spomína to opäť uh, známy historik poľský Sulimírsky. Prokopio v 16 storočí informuje, že sklavíni sa kaliva a anti hovoria tou istou barbárskou rečou, žijú v rovnostárskom demokratickom zriadení a obidve skupiny mali kedysi spoločný názov Sporoj. Sporo je slovo slovenského pôvodu deformované autorom, pochádzajúce z pôvodného zbor, vojenský zbor, hudobný, hudobný zbor, a neviem ešte aký zbor, ale prevažne my ho poznáme v súvislosti s vojenským zborom. Hej? Armádny zbor. Vojenský zbor je armáda, zostavená, zozbieraná, je to doslova zber z viacerých kmeňov, preto ten zbor, alebo rodov, čo bolo charakteristickou črtou s armatou. V druhom storočí o 400 ročia pred Jordanom spomína Venedov v súvislosti so Sarmatmi aj Tacitus. Ten doslova uvádza, zo sarmatských mrávov prijali mnoho i Veneti, pretože sa preháňajú ako lupiči po zalesnených horách, ktoré sa týčia medzi Beukinmi a Fénmi. Možno ich však predsa len priradiť ku Germánov, pretože si stavajú domy, nosia štíty a majú radi pochoda rýchlosť. U Sarmatov je všetko iné, pretože žijú na voze a v sedle. Z tacitovej výpovede je zrejme, že Sarmati neboli etnikom, ale vojenským spoločenstvom, ktoré bolo neustále v pohybe. Do toho spoločenstva prenáleží aj čas Venedov, obývajúcich presne to územie, ktoré neskôr v 6. storočí opisoval Jordan, územie Alanov a Jazyčov. Sarmackých roxolanov, sídliacich na pobreží Čierneho mora, možno spojiť s tacitovými peukynmi alebo rusínmi. Uh, prečo rusínmi? Keď si napíšeme pevcín a budeme si mysleť, že je to napísané v cyrilike, tak dostaneme, že rusín. Hej. Čiže opäť vidíme, ako sa nám zrazu strácajú, objavujú národy. pevcíni alebo pečenehovia, ako pacinaciko, ako, ako im nazýva, nazýva ich, tento porfirogenet, sa v určitom období strácajú a zrazu na tom istom území, kde sa stratia tých pevcíni a pečenehovia, sa hneď po nich objavujú rusíni. Na tom istom území. Hej. Čiže tam je tá kontinuita nesporná ktorí jazykom, spôsobom života, typom sidlísk, stavbou domov pripomínajú Germánov, ale mravmi, to znamená, berme to tú životnú filozofiu vojenského charakteru, sú ako Sarmati. Sarmati v priebehu 4. storočia nášho letopoštu miznú a meno Sarmati je postupne nahradený synonymom Huni. Huni bolo rovnáko ako Sarmati vojenským zoskupením ktoré by sme pokojne mohli nazvať armáda slovanských držav. Hlavným jadrom Hunského bojového zväzu boli Sarmacký Alani a centrum Hunskej ríše v Európe bolo na území sarmatských boganov Jazyčov. V povodí rieky Tisi. A nasleduje teda ďalšia kapitola. K tomu tu by sme asi to aj, asi ukončili. Tu by sme to aj ukončili určite, pretože no. už začína novú kapitolu je... Ja by som len túto ešte chcel zdôrazniť jednu vec. Neviem, či som to vôbec dal do tejto knihy, či som to nenašiel až potom, keď kniha bolo napísaná. A našiel som opäť oficiálny zdroj. Teraz si teraz už nespomeniem. Myslím, že to bol britský zdroj z nejakého 18. storočia, ktorý doslova uvázal, že Sarmati boli húni a neskôr sa nazývali sklavy. Čiže doslova dáva identifikátor alebo rovnítko medzi Sarmati, húni a sklavy. A toto je naozaj závažná informácia, ktorá pochádza z, v podstate z, z západných zdrojov a, a vlastne exaktne vypovedá, ako sa menili názvy tých istých spoločenstiev. A v podstate naozaj hlavnými, teda, hlavným jadrom teda tých hunov boli, boli dve sarmatské kmene, a to boli Sabiri alebo Severania a Alani. A Súčasťou celého armádneho komplexu boli aj tí gepidi, ktorých sme spomínali skôr, teda že rozprávali spolu s Godmím rovnakým jazykom, ostrogoti a ďalšie germánske úvodzovka kmene ako, ako um, Vandali, ako um, Kvádi, ako títo Markomani a tak ďalej. Skiri. Čiže krásne, krásne aj z toho iného uhla pohľadu vlastne to húnske vojsko, vlastne bolo nejaké to sarmacko-germánske zoskupenie a tí historickí Germáni tu na týchto územiach boli opäť nositelia R1 a Z645. To znamená, boli to, čomu sa dneska hovorí, hovorí Slovania. Ale toto je vlastne v ďalších, ďalších kapitolách. Super. Oskar, ja ti veľmi pekne ďakujem pre dnešok. A ja ďakujem. Ja by som našim poslucháčom rád pripomenul, že okrem Slobodného vysielača nájdu celý sumár tejto, tejto problematiky, komplet celé, celé venovanie sa Slovanom, histórii aj na YouTube Národného obrodenia, kde si to môžete samozrejme tiež od začiatku vypočuť. My sa budeme venovať tejto problematike až do konca, aby sme to mali v jednom ucelenom celku. A verím, že do budúcnosti tento materiál bude veľmi vítaný a veľmi žiadaný. Vážení poslucháči, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, za vašu priazeň. Teším sa na ďalšiu reláciu o dva týždne s tým, že budeme radi, keď tieto informácie budete aj vy medzi svojimi známymi ďalej šíriť. No a pre dnešok vám ešte poprajem krásnu a ničím nerušenú. Dobrú noc. Príjemný večer, prajem.